ښا بسم الله الرحمن الرحیم عین سله ماله اول کیم بذکی جوهر عین قائم بذکی چې جوهر ورته یی دایم مرکبی به د جسم یو غیر مرکبی کمجه او کما او کما چې بذکی عین څو قسمه تاخې مې عین باقي څو یوه د خاصو نه څوې پنځه یوه د لري پنځه دي وانه که څه قسمه راته دي اینه غیر مادي غیر دا مجرد ته مده نه وي یو مجرد وی ذاتنو فعلن دوا سره مجرد وی یو یو مجرد سره سره ذاتن وی نه فعلا کم مجرد ذاتنو فعلا نو د تدې چوي اکل اکل دی دا مجردات دي لې بده عين به کایم به ذاتی هې او مجرد ذاتن صورت جسمی په داس نشته او فعلن هغه څه دې ماده سره هیڅ نه تړاو او یو داس چې مجرد ذات لويونه فعلا نکنه سنته کا نفسنته کا دا دې چې جوهر مجرد او خارج د مدینه دې او تعلق دې ماده سره شتاي بدن سره تعلق تدبیر او تصرف خبر به کنه دا انسان چې تدبیرات کو خدا دې چا دی وژناب نو سنته کا دې نه فسته وایي نه دا او مجرد لذاته ایدای خو تعلق د ماده سره فعلن نشتا ها. نو تجرد ذاته ذاته نه فعلن نو دغه قسم شوم او مجرد صحیح ولا او غیر مجرد چې ده څه ماده جیوی نو یو محل وی اغه ماده متصل وی ذات په اعتبار سره د متصل وی اجزا او نلاري او محل وی بل څه به ښه حال وی د کثرت جسمه نظر تحیلا وی او یو داس چې دا ام ادي هووی هو سراب سراب حال په بل ماجي سي دته څه صورته جسمي هي يا د دوی سره څه وی هم مركب ميد الجسم جسم سمګل نو د اچھا څه جسم چې جسم نه چي کا خواناتي کناباته کني ما کا ام جس اسمه فلک کوي علو دي کا سفري دي دا وان د دې چران مركب له ها هي لاودي سوره جسمينه پښه کرا نو مراده نو دې دې قائم بذتي هي تا جوهار دا څو قسمه ته تقسيم وي پنځه پنځه کټ والله د وا دې مادي شو, شو... مراکب من او درې دې مادي ولا شو هي او مركب منهما او د وا دې غیر مادي پر نو ځنه ته کاو واشوا امیر مغاجدي متکلمي نه نه قائم بذتي د وا قسمه ی د جسم مرکب او غیر مرکب مرکب چي د جسم شو او غیر مرکب چي د جوهر فرض جوهر فرض چي د ته جزي لایق پوه شو راځي و هو د قائم بذاته هیګه ايمه مرکبا هو د جسم د مرکب من جزئين فصاعدا شی اختلاف ته اشاره چې دا به د مورقم چې دا به 80 مورقم چې کی دې دې ځو نه ده چې چې درو نه ده چې کی او کایمه او غیر یو څه کل جوهره لکه څو جوهر جوهر کل ذ کدا کو ته د کایم ذاته تقسیم کې دوا قسمه دا مراقب نه هغه مراقب ته چې جوجه او غیر مراقب ته جوار ده مت جوهر او کایم ذاته او عین دا به معنا ده دا به معنا ده نو جوهر اوس دند جددا د کایم ذاتي یو قسم ده مګر کاین کایم ذاتي یو جوه خو شي نو دته کل جوهر مثلا دا کجې سپدا دا به د مثالو کې دی خدای تعبیر په چا سره او پځه هر سره <coughs> نو دلتا د جوهر مطلق ذکر او جز لای ته جزاکه د جوهر نو خلې جوهر فرض و خلې به یو څ سره کې دی فرد لگاوي چې فرض نو زنه خال کې چې دلتا د ف فر... کې سره کل جوهر الفرد فرض متمکید تعبیر په چا سره وکم په مطلق سره یو جو وکا یذوم جو وکا چې نا نو تدو است لا حدی یو اصطلاح دا دا چې د جز لايت ځان د مطلق جوهر سره سقو هغه جوهر مطلق جوهر ځکه کوي خو نه مرادي بیا څه وی جز لايت ځي یو اصطلاح دا دی چې نه جز کله ته به جوهر درکو به دا چې مطلق جوهر جز لايت ذات مطلق جوهر راوی وي نو دا بنا په کل جوهر لکه جوهر یعنی العین اللہ ذی لائق بالانکسام جوخر بس شاتے جوخرا جاتے جوخر پو منا دے جوزے ایعین تے یعی چا نا اجزائی ترکیبیا لاری او نا اجزائی تحریریہ لاری اجزائی دوائی کسما دی یہ اجزائی ترکیبیا لی اجزائی تحریریہ اجزائی ترکیبیا لاری چاہ دے مخش موجود دی کلي اګه نڅوي جوړي دا ته ځای ترکیب یې کدا کارت پرې ساده شي د بوزيون د پړي د اجزای ترکیبيادي د مخه موجودي مولف شیږي ک بوزيون یې غنه کارڅه د ته انحلال کده شي واجزاته کدا کارت لنګاوي ه انحلال لا بچ کیو اجزای دا ټول تنګاوي ختم کوي هنا مرسي <تصفيق> كما اجزاء اجزاء تحليليه تحليليه نضدي كاش اجزاء تحليليه شتاه واجزاء تحليليه ده قانون ده كجل فيل ني موجود جاه بالكم رز بالفلج زي تركيبيه موجوده قابل قو موجود دي بالفل منشاه موجوده منسوبه برثا بالفل دي بالقوا دي بالفل دي منشايب الفل چاپ دې بل نه وایي په شي من په خلل د مراقب چې و چا تشید اجزت اجزای تخریجه وي نه موجودم بالکل موجودم بل فل دې بل قوا دي په خلل خو ځا سره بل او دې منصب په سره دې بس سید مجھ اندر دخلہ پاند بوانا جانا وردہ کرتا ہے بدا سنوئے بدا پیشت نو جو زلائی تا جزا چا تا یای متصل تا یای چا متصلی چا منا نوڑ اجزا پر شی نوئی نا اجزای ترکیبیا نا اجزای اجزای اجزای اللہ 10 ايه عين الذي لا يقبل الانقسام تاع او ال غیر نه مشه زسته د دوه قسم دي د رکز په خارج ش چې بسر غا د د دې په خارج موجودی او یو اجزا د ځبخار شمو وجود چې دا موجود وي تقسیم پزینشه تقسیم وي به خارج نه وي دې چې تقسیم خارجي ده ایه تقسیمه ذهني نه ده به تقسیمه خارجي چې راځي داوی داسوی چې په نفوذ دی اعلی سرایي ارحشولا جوړشولا او یا داسوی چې په نفوذ دی اعلی سراوني بلکې په تصادم سره وي چې سره ټکراو شو متوفر په دې درسره نو کا په نفسه علي سره په عالم دي کټکدل کپار کټکدل یا په څو کټکدل په داستمنه اجزاء شرط له بداتې اجزاء فعلياه ا هرچې غا اجزاء فعلياه کتئ اجزاء خارجيه دا اجزاء کتیا شو او کچره په کټسرره او کدا اجزاء د چکرو سره په ست اجزاء فعلياه کتیا غایي کسري دا تکسري <سؤال> <دلوقتي. سؤال> او کشير دا سه شول تقسيم زهران کوم نو پس زين شدا شاي تقسيم د خارج شي اجزا نه وي بي <سؤال> دا په زين ش تقسيم اول بي بي د قسمه دي يې په وسطه د قوت ما سره دا عايزه وهمياش شول دا تقسيم وهمي شي او يې په چا سره وي دا په عقل سره وي عقلوبه تقسيم شوو بي دا تقسيم <سؤال> عقلي يې او تقسيم عقلي وهمي <سؤال> <عقلي> شدا <سؤال> دا وهمي تقسیم دی کومي دا وی په جزيات شي او شي په مخصوصه اينه شي دا وهمي جزيات دي وهمي تقسيم دا په چاش مخصوصات شي په او د غاج د د عقليت دا د په شي او معقول دا کار سره خارجي تقسيم خو چې کې کې سوچ کې نو اړه په سروخواستانو متکل متکل یې ده دغه بارمو غوډ شاو ها ها داس وړ وړ د څکل کارته او ماشه غنور یول لا چې سره دا خو اجزای فیليا قطریاش په خارشه زده دي کدی موجود دي په الله سره د څکل اخرې و دا دي تورشه د اجزا چې په نا بانو وړه عقل کاغه د خارجی تقسیم نه کومای خارجی تقسیم بلکې به کم تقسیم سړي وهمي وهمي تقسیم وو هم ورڅرشي او د جوستو ويده د داخلي جوستو بیا اخرین ته تاسو راځه دغه دغه یاره داسوکې به تاسو بیا څکو تقسیم څکا ته خدای کارت جوزي او کارت شو جوزه او یې خو تقسیم څکو درو جز د ممتازې خو اوس دی د څو نه شته ممتاز جز غیر ممتاز شي مې امتدادات پتو شته 7 ته بیا څکل او بیا ورته دا د اخريو درا غتروش احساس دی د مخصوصات نه اوزي په خسره ونو مېږي د اخريو مشترکه ادراک او بیا بیره وایمات او عقل وې درا کو کو عقل وې چې دا او دا جز بیا څه کومه قبلې عقل ته جوړ شي بیا هغه ست کلي وګرځي بیا ته جوسته چا جوړي کار یو کار جوړوم ته جز بیا تقسیم نو دا عقل لو وه په دا کې دی چې دا مر ته تقسیم شو ضروری څه نوې یم په خبره کې دا دې داسې میږي چې نه جز ته وي چې په درش تقسیم څه پرې نا خرجیت تقسیم تر شي نه زهني وهمي او نس ا اکل انتها تا 10 د جس کې دای شي چې یو یو دای تا وراسي چې اخري پناوي دای څنګه کومي نو مي جاي لاته زمانيجا او حيلا د صورت صورت جسمي د یو داغه ميجو نه ماني يقول 10 يې باد او جس نفس د نفس ماني ميجو نفس راي روح نفس مش سكي ماني ماني په دا شي اختلاف تا شي په حقیقت تنفسه جای ده. فوش کنه او جی دی کنه ادا جسم لطیف ته بده با بدر شسدا ساری ده. اډان. د میږو غانو مجرد نه معنی شه. په خبره بلی کنه. نو صحیح کل جوال. یعنی العين الذي لا يبول انكسام لا فعلن ولا وهمن ولا فرضن وشوا. اول جوزه د الله تجزا. دا اجهز تجزا نکم. د ټول تاریخه تراس چه تو تقسیم تاکسیم که داسته ولو و هو دا ماله الکیام چه دای دا اما مراکبون و هو الجسم و هو الجسم نورتا دی خسر رو سو و هو الجسم و مرشد زمین رفصل روانا و زمین رفصل قدرسی خسر پیزو او دودتا دی خالی کل جو هر رو و دودتا دی داست ویلی جو و هو الجو هر زکا جمیر متقلی من دا غد واشای نمانی پا شي جسم دی اول څکتاي جو زه رايته جزات دی بل <سؤال> کومې مې ماني نه نو کل <سؤال> جوهر دی اول <سؤال> جوهر دی نه اول ا دې پرته جو کوي جو حاصله جدا مځک نه و چې بخسر پېد کړ او درب مخه چې ګدلېګه سر باندې کوم نه چینه چې چې مرکبلې غېره مرکبل نه خلی جوهر دا د شي نفوس نه شي عقله هغه شي نه د شي ښا ایس بیا نن تا ورته دا خومیزه نماني نماني به وځه چې نماني ویل نماني به وځه ته مشو ویلای په دا غللو پش پړه سوا چې نه ځکه خسر او کل جوهر مغو کل جوهر مچ دې ته پمیش خلیص نه وکړه اعتراض نو چې دا کل جوهر مثال یې ورکړه مثال خلیته وزخته په دا کې ډیر نه ها مثالین عميق اسنږه څنګه نه مې څنګه ها مش په دې پدې چ غیر مراقب ته دقیق قسم دی خو خاليته پرتی اغه مشنه اعتراض نو چې یو ورته دا پخ پړی چې سبب دغه زمونږه شابه ای وی را دندش شابه ای وی لن معنیسته یو پدا چوی دی درو پخ پړو راځو او تلیفون موږ به دا څنګه تر پخ مړی سي مزه کل جوهر کوي جی ته بیر چتک په مل باندې منا وړنه کو چې به ما لا ترکب لا يخسر من ابتل حیله والسروت والعقول والنفس المجردة ليتم چې دا کوم څه شي نه ده خو کل جوهر تکای کله دا حکم امامانی او به حکما یو شویلن مانی دای مشلن وانی حکما په دمن دلای ملي می دی چې شیدو یو ضد پر دوار شاین دی یو مخصوص به شای یو پابند ده دلیل نو دعو کوله عشرات دي د منی دا حی اولاد رسولتی مانی دا نه مخصوص دي مخصوص ده شاو او ناه زت دالایل دي په بین دالایل دي, دي مطابقه ندی تام ندير دلای د دې د دې جسمی لري او سه عقوله عشراده دغه نفس مانی نفوس ناتکاله او نفوس خوانیه د زماني په خبره به شي کرا شي د جوز لا تجزا نمان جوهر انی الجوز راځي لایك اجزا دانمان او دانمان دی او شابه سکو به د جسم چې نه مراقبې دي و چې و طرق بالجسم انه هوا من الله حي ولا وسره ترکیب د جسم د چې نه ابي دي حي ولا وسره حي ولا يخلد حال ده او د وسره ما دي بيلي هو د وسره څه بي دي ما دي بيلي حي ولا څه ته اصل ته آ ما ده چې متصل هي متصل نه دي اجزا د چاوي ان کې سره ان فساله ان فساله سکو او محل دي جاده پورا د صورتي جسمي لپاره او صورتي جسمي په دې عادی ما دي بيري عادی دې سم ني ها ما دي ني ا تقسيم کبلوي او خالد بچاشه ها نه محتاج د صورتي جسمي ده او صورتي جسمي محتاج ده حيرات ته صورتي ها نه محتاج د صورتي جسمي ده په وجود شي او صورتي جسمي حيرات محتاج به تشي په تشقول شي سا و تارق البلزينا مؤمن الوهي سره واقوادله الاثبات الجزئي شدا خبر درل پر سوال اس مين را جز لا تجزام هني مين اجزا لا تجزام موږ داسي چې دا چې څرا سم دي د دې اجزا وی لا تجزانه ست دي جوړ مقصد دا چې په دغه دره چې په وي د اجزا څه کو نو اجزا تخلييات مش په شبيلي اجزا اجزای ترکیبیا پشمانی اجزای تحلیلې غیر متناهنه ملي سیمینه نه نه چیو دي ته دال دی ته دا اجزا چې پانا وره بیا څنګه تقسیم تقسیم نه کوم لای نه باندې شبدا سره صدلای ستاب چې ا پدایم چې ویل شي مې ځي دس نشکه دلا چې یو جسم د داسې اجزاونه مراقب شي ها چې اپ لایته اجزاوی بلکې چ هغه مجد ته جزافي مرکه د 10 جسم 10 جزو نه چې اخري اخري ایزولا ته ته جزافي ویله کله دایم راکب د 10 اجزا نه شي چې ا ته جزافي اخره پر او الپ غیر متناهي ته جزي قبل منادلا تکیه انده دن سره هم شته هم بیا تقسیم واجبات بیا تقسیم واجبات بیا تقسیم واجبات په خدمتاري د پر مې د د ځکه کارندو جزاء وجود د اجزا ویل اجزا د ځکه چبیو یصا خردلا او جبل داو سره برابر شي څوسره برابر خردرا پېنه څه څه کربیس خردل کربیس وړي کی ها کربیس کی وړي کی ځرازه کربیس کا خردرا خرسپلاني ولا دا او غار سره څه شي شي کپدش اجزاء لا ته تجزا رونه چې بلکې اجزاء غو نه تشوي ی او لا الى النهايه تقسیم قابل کو به خردلو او سره تشي د سره برباش ورته دي باطل یته کوم صوابه باطل ده بس تر گندشيږي غار په غاڼه ده واغوله اجزاء لا اجزاء ته تجزا هبه دي نو اجزاء او سبل زکه څه يو يو دنا د ټکشم اجزاء چر پر تجزی تجزي قبلوي مستاز زاده په شپې د لاس چې په دې کې پرښو چې دې په پونځه او هغه ځکه چې شپه بده او ښه راځي هغه راځي چې راځي چې په دې کې د نن ورځې یولاک اجزاره د پریسه نو دا دیږی داده کی نه انه له اچھا دا د بلد بلد نشته تر څه ته سیشن ورسره روان دی ښا ورسره روان دی دا بل دبل مضبوط دلی لري شه متوجي شه جسم کوروي کورا او سطر متوجي شه یو جسمه خسيره کوروي لکه چپکای کته چپکای سره جی دا کوروي خسن د کوروي د حقکت سره پامنونه کو کوروین له جان چې په حقیقي کوروي چاته چې پابنده یو وخته مستدیره څخه کړي خطا کړي حته مستدیره او حته مستدیره د ته چې انتها او مبدا یې سوي یواوی مبدا او انتها یې سره سم چې کین دي نشي یو کې خېدا بیا تشه انت حته مستدیره ګول د نن د غاښې دغه دا ابتدای او انتهای سره څه دی چکه او حتم مستقیمه چې موږ د نههای سره څه غیر غیر د حتم مستقيم نو ددا یا غو ددا یا بلدا د جکله کس حقیقی سطحا نو توتا استا چې دوه طرفه کس اغه طرفه نه مليږي ا ا مبدا له جکسه انده نه ته مليږي کسته هجي صحیح خط مستقيم چې رته دجنه کسې سہو اخرې کسې دا خو زګ ورومله بشړسي دا نو انده نه مليږي دغه خط مستقيم سطح مستقيمة ده خطوتی نجورشید خطوتی مستقيمة نجورشید او داغا کورا چه دو کورا حاکی که داده خطوتی مستدیره نجورشید خطوتی مستدیره بیا دگی سو حاکی کورا حاکی کورا چه حاکی که مستدیره پا در منده زکریبی ای خطا کری داده دمانی. دا د کمای مانی دا که څه د دلیل زمیدای شي دا دلیل زمیدای دی دا د دې د مزاب مطابق مش د دلیل چې توس کو را حقیقي مانهستاي او سطح حقیقي مانهستاي چې اا دا کو را حقیقي ځه پدا سطح مستقيمه باندې تکړه خښشوا چې پدام خښشوي نو دا تماس ته د په 50 ختم دیست د په یو جز باندې وی چانوک تا او چاوي تماس کړای وی لګړې وی په یو جز باندې چانوک تا کا دوا جز ای تماس وکور سره ولاګه دا به ختم مستدیر شنه به ختم مستقيم بېره کنا بیا خو په قرعه ختم مستدیران ورغای بیا خو سره ورغای او موږ چې په او دته په خاصت خامس حقیقي مستوي باندې چې کلا دل دي ای د تماس 55 راوی او دغه جز لا ته جسه زه که نقطه ده جوز لای تجزاده ا تا خبره مې کړم دا خطس چې اس د دې په جوز کړای کنه او دا جوز دای جوهري جوز د او جوز رغه او جوز لا تجزار او کلمه نه چې نه په جوز انده کړای به ختم مستدیم مش ها په دغه ځای ته مازه خو مستقيم نو ختم مستقيم خو سره غیر دغه ته او انتها وادو او ختم سره خو د دې صحه په لم تماسو ده قرو تماس نه نشي سره الی مگر <مجار> پداجو سره سره لک ملاقات کړي غیر ملک سم سن. چاو څنو کاروي ویله لو مون از لو معساته بجزئين کدا سره مماساتي په دوا جزئين شي خلکنه في خطون بالفي بالفي خطه خط مستقيم بجرغه فلم تكون قرتن حكيمه قره حقيقه اشوانا بشه دا قره حكيمه اشوانا او بل واشهرها مشهور بل دليل داري اين در مشايخ أشهر أنه سيد رحمه دوء دوء دالعين دو دو ديري دي. الأول دا دا لو كان كل عين منقسم لا إلى النهاية كهار عين منقسم لا إلى النهاية شي. لم تكون الخردلات أصغر من الجبل خردلات جبل نتنشي واريك نشي لأن كل منهم غير متناهير أجزاء ها غير متناهير أجزاء أجزاء سرسر شور متناهير و و او اعظم او صیغر څه دا اینمو به کسره اجازه کوي یو شایته واټ وی خو اجازه بشته ری بلچه کامی خو پيښ شو او ته اجازه ونه سره اساس شو برابر شولې صحه وزر کاینا مې تصور په مدې او دا وټوله وړ کوله په کسره اجازه بکره باندې دا ویرشی اجازه ترشي نو ته نه یي شو دا ویرشی چې تجوز الهي تجزا سکه خو